בעזרת השם, ספר המידות, המשך צדיק אל יקשה לך הדבר שאתה רואה שהצדיק לא תיקן איזהו דבר כי זה סיבה מאת השם מתברך שהניח מקום לבניו להתגדל בו. פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה. מקבלים מתנות מרשעים כדי שיחזרו בתשובה. צדיקים, מאנן זכותה יהיו עלמא, אדידו לא. מצינו שצדיק אחד עושה דבר כדי שיהיה רבו לצדיק אחר. תועלת גדול לראות פני גדולי הדור. הצדיק נענש כשאינו מתפלל על דורו. הלומד תורה לתלמיד שאינו ארגון נקרא רשע. לשון חכמים היא מאשרת ומרפה, וכן תלמד לדבר בלשונם. המלמד תורה לאחרים, התורה נתגלה לו בלא טורח. מצינו שהצדיק מתרעם כשאחד מתלמידיו מתקרב את עצמו לצדיק אחר כדי להתפאר. לקרב לצדיקים בטרחה מסתה המיל תטפה לעבודת הבורא. לפעמים מראים מן השמיים לצדיק דבר שאינו. העושה טובה, למי שאינו יודע, כזורק אבן למרקוליס. כל אדם ינהג את עצמו כמו ששמע אמר רבו. לפעמים הקדוש ברוך הוא מאסף כמה צדיקים במקום אחד, כדי שידחקו זה את זה, ויצטערו, ועל זה יתבשלו כל צורכם. מי שאינו מעציר את עצמו זוכה לתלמידים. יש צדיק שקולו הולך מרחוק, היינו בפרסום, ואחר כך הוא נופל על ידי תאוות ממון. מי שהקדוש ברוך הוא חשוב בעיניו, יכתוב בספר כל שמות הצדיקים והתנאים והיראים בזיכרון. אל יקשה לך למה להם לצדיקים ליהנות מאחרים כדי להניק את בני ביתו בראש ובכבוד, מוטב שלא להניק ולא ליהנות מאחרים, אל יקשה לך. כי כל מה שיש תענוג והרחבה לצדיק, על ידי זה נתגדל נשמתו, ואז יש בית מנוחה לשכינת הקדוש ברוך הוא, ובכן אין לבוא לבית בידיים רקניות כשתרצה שיתפלל אליך איזה צדיק, תלך לצדיק שהוא רחמן. מי שהוא מפורסם בדורו צריך לקרות אותו רבי אפילו שאתה גדול ממנו. כשהצדיק נופל לאיזה צרה, צריך לו לבקש מצדיק אחר שיתפלל בעדו. אלו בני אדם נושאים לצדיק אף על פי שהם מקבלים תורה ממנו, מקבלים שכר על הנשיאה. מי שאינו משמש תלמידי חכמים חייב מיתה. הצדיק יכול להעלות מתים למדרגה גדולה. בהליכה שהולך אצל תלמיד חכם בזה הוא מתקן פגם שפגם בברכת הנענין. כל שאפשר הוא למחות ולא מיכה הוא נענש עליהם. לעבור אך ערה לקבל מרות אחרים בפני הצדיק. כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים. הצדיק יכול לענוש לפי מזלו. כשהצדיק נפטר, אזי לקותא בא לפי מידתו שנהג. בזכות הצדיק תלמידיו מתפרנסים. מי ששומע תורה מהצדיק עוות כאילו הוא אמר התורה. שקולה מיתת הצדיקים כשרפת בית אלוקינו. אם תלמיד חכם הגון הוא ללמוד ממנו, ואם לאו פרוש ממנו. אין להסתכל על רבו בבית המרחץ וכדומה. לפעמים יש שני צדיקים שווים, לאחד מראים לו דברים עליונים ולאחד אין מראים לו. תדע שזה שאין מראים לו פני שצריך להשתמש בזכותו להגן על אחרים. מוטב לקרב את עצמו לצדיק שהוא רחמן. בזכות שימוש אדם גדול אדם ניצול ממיתה. המורה ההלכה בפני רבו חייב מיתה, וראוי להקישון נחש, ונקרא החוטא, ומורידין אותו מגדולתו, ואזיל לשאול בלא ולד. המקור שממנו תשאב החוכמה, דהיינו הרב, השתדל שיהיה ברוך וקשר ולא תחליפנו ולא תמיר אותו. כל איש יתדמה במעשיו לברכת אותו השבט. כשיש רשע בבית, אזי נסתלק מהצדיק מעיין התורה. בזכות קבורת הצדיקים לחוץ לארץ יזכו גם שאר המתים מגלגול מחילות. הממון שמענה את הצדיק הראה זה כאילו עבד עבודת בית המקדש. יש צדיקים שאינם נקראים בשם רבי. כשהצדיק אומר איזהו דיבור, כל זמן שהדיבור לא נתקיים, שעדיין לא בזמנו, הדיבור הזה חקוק בעולם העליון, אבל אין, לו, אבל אין מאיר בבהירות. וכשמגיע הזמן שיתקיים, אזי הדיבור מתחיל להעיר בבהירות. המענה את תלמיד חכם צריך לחזק כשלא יתבזה בעיניו התלמיד חכם. המונע הלכה מתלמידו כאילו גוזלו מנחלת אבותיו, ואפילו ברים שבימי עמן מקללים אותו ומנקבים אותו כחברה. ואם לימדו, זוכה לברכות כיוסף, וזוכה ומלמדה לעולם הבא. מי שאינו מענה את תלמיד חכם מנכסיו, אינו רואה סימן ברכה לעולם. המלגלג על דברי חכמים הוא נענש מיתה. קרבת הצדיקים טוב בעולם הזה ובעולם הבא. הצדיק בדיבורו יכול לפסוק לזה גן עדן ולזה גיהנום. טוב לבלות זמן רב בשביל שעה אחת שיתקרב לצדיק. כשנתמעט לאדם משמשיו ידאג מיום המיתה או מדבר אחר. יש נאה דורש ואף על פי אינו מכוון אל האמת. צדיק יכול להגביה התורה של צדיק אחר. מה שהצדיק מחדש בתורה, הקדוש ברוך הוא אומר בשמו. דברי הצדיקים חכמים חביבים מדברי תורה ומדברי נביאים, ואת זה איך לשמוע ולציית אותם, אף על פי שאין מרעין לך שום מופת. מי שמשבח את הצדיק ינוחו ברכות על ראשו. הצדיק שבעיר כל דבריהם עליו מוטל. מותר לצדיק לשמש עם מי שונה הלכות כשהוא מלמדו איזה דבר חדש. מי שמביא את עם לקרב תחת כנפי הצדיק מקבל על ידי זה שכר. על ידי הקבלת פני הרב לא יראה שחת. לפעמים התפילה אינה מועלת אלא בשעתה, וכשפוסקים מלהתפלל עושה הקדוש ברוך הוא רצונו וחפצו. המביא דורון לתלמיד, לתלמיד חכם כאילו מקריב ביכורים. אין להטריח את המקום. מי שאוהב את הצדיק צריך לשמור את הצדיק שלא יצא עליו שם רע. כל טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקים. אל תתפלל ואל תטריח את קונך כל זמן שאתה יכול לעשות בי הצדיק, כל זמן שהוא בעולם הזה, הגן עדן שיש לו משתמשים בו הצדיקים האחרים שבגן עדן. יש תלמידים שעיקרם תלויים בזכות הצדיק וכשנסתלק הצדיק אזי נסתלקים גם הם או נענשים. המקורבים שיש לצדיק בחייו הם יהיו מקורבים במותם. מי שהיה מקורב לצדיק אחד ואחר כך מקרב את עצמו לצדיק אחר, התורה ששמעה מהצדיק הראשון מטרידין אותו. לפעמים הצדיק נפטר כדי שיכריע איזה דין למעלה. איזהו בן עולם הבא זה שחולקין לו כבוד מחמת חוכמתו. העדי צדקה נעשה סור מרע. אינך זקוק להסר תלמידך ולסלקו מלפניך כשאינו רוצה ללך בדרך הישר, אלא תקרבהו, כי זה טובת שאר התלמידים וסופו לתת לב. לפעמים אדם מת קודם זמנו על ידי תרעומת צדיק. יכול להיות שיהיה אדם צדיק גדול אף על פי שלא למד הרבה. מי שאינו מאמין בדברי הצדיקים ראוי לעונש כל שכן מלגלג. כשאחד בא לקרב את עצמו לצדיק, מותר לו להרחיקו, כששואל קושירות שאינו צריך. כשהצדיק אומר תורה לעם, מותר לו לחבב תורתו בעיניהם קודם שיאמר. אפילו זיווג ראשון מתהפך בתפילה. בעולם הזה כל הרוצה לקרב את עצמו מקרב, אבל בעולם הבא אין מקרבין, אלא המקורבין מכבר. צדיק שקרב את האדם והאדם הזה לא רצה לקרב את עצמו, מותר לו לדחות בידיים. הצדיק יכול לענוש את האדם במיטה אפילו על ידי חלישות דעתו אפילו בטעות. דברים שאתה שומע מפי הצדיק הם מועילים יותר ממה שאתה לומד בספרים. אדם מבין יותר כשרואה פני המדבר. על ידי דיבור קל של הצדיק נפתח אור גדול, אז בנקל לבני אדם להשיג חכמות רמות. מי שאינו נוהג כשורה מותר להשתעבד בו. לפעמים הצדיק מנסה את האדם ואחר כך משפילו, וזה לטובת האיש. יש צדיק נקרא טוב, ויש צדיק שאינו נקרא טוב, ויש רשע רע, ויש רשע שאינו רע. גנאיו ושפלות לדור שכפופים לזה שאין לו מי שיעשה מלאכתו. ללמד לאחרים עדיף ממעשה. יש להיזהר מלהאות חסידות לפני גדולים. מהות האדם ניכר על ידי התקרבותו, כשרואין למי הוא מקורב. הצדיק אל יסכן עצמו להתפלל בעצמו עד שיהיהו מסוכן אל, להשתף, צ... אמו, אל להשתתף עמו צדיק אחר. הצדיק יש לו כוח להתפלל על אדם שינצל מחטאים. הצדיק הוא הצלם אלוקים של הדור. הצדיק הוא סובל לסובליו בעת יכול אדם שיהיה צדיק אף על פי שאין לו ביטחון בשלמות. הצדיק יכול להתענג ואינו ירא מעץ הערה כי תורתו מגנה עליו. מי שאינו עומד בפני רבו נקרא רשע ואינו מאריך ימים ותלמודו משתקח. אין להטריח את השם מטבח שיכולים להועיל על ידי דבר אחר. לפעמים על ידי נחת רוח אחד ומעט שעושים לצדיק, על ידי זה זוכים לעולם הבא. מי שיש לו אמונה שלמה בהשם מטבח יכול לעשות נחת רוח לצדיק. מי שאין לו שום אירוע עבודה זרה הוא מי שתוקק תמיד להציב את הצדיקים. מי שרוצה לעשות טובה לצדיק, הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח לזה. תלמיד חכם ומבעט ברבותיו, נתקצרו שנותיו. המנהיג עצמו ברבנות כשיש גדול ממנו, נתקצרים שנותיו. כשהצדיק צריך להתפלל שייתנו לו איזה דבר וירא מהמקטרגים על צדקתו, יבקש הפך רצונו. כשרשע עושה איזה רעה הוא בא לצדיק ושואל ממנו אם יפה עשה, מותר לומר לו יפה עשית כדי להציל את נפשו. מי שמפריש בני אדם מלבוא תחת כנפי השכינה, על ידי זה נופלים בניו לעבדות. לפעמים צריך לבקש רחמים על החולה שימות. בתחילה הקדוש ברוך הוא מגלה הסוד בתורה לצדיק, ואחר כך אומר הקדוש ברוך הוא התורה בשביל הצדיק. לפעמים הצדיק מתענה ומתפלל ואינו מועיל. הצדיק מותר לו לפרוץ גדרים של אחרים בשביל דרכו. לפעמים גוזרים מלמעלה על מספר בני אדם שימות ויש אחד מהם שהצדיק אוהב אותו, יש כוח בצדיק להתפלל עליו ולהציל אותו וליתן אחר תחתיו. יש כוח בצדיק לקח מזה וליתן בזה, לזה. ברכת הצדיק הוא פדיון. כל צדיק יש לו דבר עבודה שצדיק אחר אפילו גדול ממנו אינו יכול להשיג עבודתו. מה שהצדיקים נושאים ממקום למקום בשביל ממון, כי דברי תורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר. עריכת ימים של תלמיד חכם בא כשמכבדים זה את זה. אינה דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. מי שמנסה את הצדיק כאילו מנסה את הקדוש ברוך הוא. כל הגוויות שאומות את העולם גובים מישראל, אין זה אלא בשביל הפגם שפגמו בכבוד הצדיק. ששונא השם דוברים וחולקים על הצדיק, הוא כבוד גדול לצדיק. על ידי אמונת צדיקים נמתק הדין. הצדיק הוא מלמד את הקדוש ברוך הוא בתורתו איך יתנהג עמנו. התפילה שאדם מתפלל בהתקשרות הצדיקים, הוא נענה. הקדוש ברוך הוא מוחל לעוונות ישראל בשביל הצדיקים. הליצנות אינו מניח את האדם ללך לצדיקים. על ידי צדקה זוכה להתקרבות לצדיקים. אין לך צדיק כשאין עליו מחלוקת ומחקרים. יש רשע שהוא בוש לכפור בצדיק עצמו מדבר רעות על אלו שהם תחת הצדיק. על ידי ראיית פני הצדיק נתחדד השכל. מי ששומר את הצדיק שלו יפול בו שומצר יזכה לכבוד ויהנה מצדקת הצדיק. על ידי תורה מפי הצדיק מקבלים חיות. רשע שעשה חטאים רבים תקנתו שיהיה פעולותיו לחיות את הצדיק. כשרשע מכניע את עצמו תחת הצדיק, בידו שנגזר על הצדיק איזה צרה ועכשיו לא יבוא על עבוד הצרה. כשתירה מהצדיק תזכה לסור מרע. כשהצדיק שורה בצער והרשם מבקש על הרחמים עליו, על ידי זה יזכה לעתיד לעמוד על שערי צדיק. מה שלפעמים הקדוש ברוך הוא אינו שומע תפילת הצדיק, כדי שידחה בזה את הרשעים שישארו בישותן. על ידי מחלוקת על הצדיק שוכחין את התורה. השבח שמשבחים את הצדיקים כאילו משבחים את הקדוש ברוך הוא. עיר שיציית את הצדיק, אין מלחמה נשמעת בה ואין מהומה ואין שמוע רע. ההתנגדות על הצדיקים זה בא מהתנגדות שבין הצדיקים בעצמם. בשביל זה הקדוש ברוך הוא נותן פרנסה לצדיק על ידי המון עם, כדי שיהיה לו איזו התחברות עמהם וכשיזכור הקדוש ברוך הוא את הצדיק יזכור גם אותם. ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיק. עיקר שלמות הנפש תלוי בקרבות הצדיקים. מי שמקרב את עצמו לצדיק וקרבתו אינו בתמימות, על ידי זה נתהפך אחר כך לרודף. השקרן, בשעה שבא לראות את הצדיק, ליבו חושב איך ידבר אחר כך. הדיבורים שדוברים על הצדיק, לסוף שדבריהם נהפך עליהם ונופלים למשכב. מי שמכניע את עצמו בפני הצדיק, בזה מעורר אהבה אצל הצדיק. על ידי סיפורי מעשיות מצדיקים, על ידי זה זוכים להתקרב להם. לפי רוח הקודש שהקדוש ברוך נותן לצדיק, כן העשירים סומכים אותו, ולפי סמיכתם אותו כן יכול להחזיר את הרשעים בתשובה. היסורים שבאים על הצדיקים בשביל כדי שלא יעררו הרשעים לעולם הבא לטוב שייתן הקדוש לצדיקים. כשהיראים הם בהתחברות עם הצדיק, על ידי זה גורמים זיווג בין קודשא בריך פנים בפנים ואין ירידה הרב. על ידי שבח שמשבחים את הצדיקים, מפילים את הרשעים נפילה גדולה. הצדיק נסתלק בעוון כישוף וניאוף. הנואפים לרוב הם מתנגדים על הצדיקים. כשהצדיק נסתלק נשאר עולם כטמעים וצדקת העולם נמאס בעיני הקדוש ברוך הוא. על ידי הגדלת העולם על הצדיק, אם תורך חס ושלום אף, גם שרפה נתעורר. טלטול הצדיקים לפעמים הוא בשביל לגלות איזה צדיק נסתר. לפעמים איסורים באים על הצדיק כדי למעט בצרות ישראל. מילוי כרסם של המון עם גורם לאבדת הצדיק. איסורים שבאים על הצדיקים וכפרה על כל ישראל. מי שאינו רוצה לקבל על עצמו עול של הצדיק, הקדוש ברוך הוא כועס עליו ומבעטהו. מי שמביא דורון לצדיק, הקדוש ברוך הוא עושה לו נחת על ידי דורון שמביאים לצדיקים, מכניעים את השונאים, מבטלים את הרוח רעה ששורה על האדם. על ידי השתתכות על קברי הצדיקים, הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך. מי שמספר מעשיות מצדיקים, הקדוש ברוך הוא עושה לו חסד. מה שהצדיק מנהיג את העולם הוא מחמת יראה שבתוכו. כשאדם מתברך מן הצדיק צריך לעמוד על רגליו. המלך גובה יציאותיו מן העם. על ידי כבוד שמכבדים את בני הצדיקים מתעורר רצון אצל השם מטבח שיבוא משיח. על ידי ההליכה שהולכים לצדיק, מכניעים את השונאים. מי שעובר על הציווי של הצדיק, הוא נופל מחשיבותו. מי שמענהו מנכסיו, כאילו מענה כל ישראל וניצול ממיתה. מי שמסרב על דברי צדיק, כאילו שאל בקוסמים. על ידי החוכמה, השם עמו, גם אימתו מוטלת על הבריות. מי שסומך את הצדיק בכל מיני שמיכות, הוא סמוך וקרוב לו לעולם הבא. <coughs> מי שמתגרע בצדיק, לסוף הוא נתפס במצודה רעה. מי שמספר מעשיות מצדיקים מזכירים לו צדקותיו. הצדיק יכול ליתן דבר שלא בא לעולם. הצדיק, כל מקום אשר ידרוך כף רגליו הוא קונה. מי שנותן עצה לצדיקים בעת התנגדות, מעשי הדיו קיימים ואין לבטל אותם. בשעה שמסתכל על הצדיק יסתכל בהמה כדי שלא יענשו אותו מן השמיים. על ידי יראת שמיים נשתוקק האדם לקרב את עצמו לצדיק. על ידי ישיבה אצל שולחן הצדיק, נתבטא למלחמה. מי שהוא זייפן, לסוף שיתחבר עם המתנגדים שחולקים על הצדיק. לפעמים הצהרת פורח לצדיק, כי מקרוב קירב איזה אדם בתשובה. מי שאומר על הצדיק שהוא רשע ועל הרשע שהוא צדיק, על ידי זה ייפול לחולשה, גם על ידי זחמה ולבנה נלקין. התקשרות לצדיק היא רפואה גדולה. קשה לאדם להשיג איזה תשועה, כשיש צדיק בעיר ואינו מבקש ממנו שיתפלא עליו. לפעמים יש אחד שמקורב בהתקרבות גדול לצדיק ואינו מרגיש בעצמו שום יראת שמיים, ידע כי אם לא היה מקורב לו לא היה ראוי לחיות כלל. לפעמים הצדיק מתבייש לבקש מהקדוש ברוך הוא לצערו, מה עושה הקדוש ברוך מביא צער כזה על רשע, כדי שהרשע בא ומבקש ממנו שיתפלא עליו, על ידי זה ניצול גם הצדיק מצערו. מי שחולק על הצדיק בפניו בידוע שאין בו יראת שמיים. לפעמים המחלוקת על הצדיק היא הוכחה גדולה שהוא צדיק. יש רשע שמצליח וכשרודף את הצדיק על זה הקליפות בעצמם נוקמים ממנו. החילוק שבין צדיק לירא שמיים שהירא אין לו רשות לגלות מסתוריו של הקדוש ברוך הוא אבל הצדיק יש לו רשות. מי שדובר על הצדיק בידוע שהוא גדלן. כשהקדוש ברוך הוא רוצה שהצדיק ילמד דרך את העם מרמז לו בפרנסתו. הצדיק שמתפלל על האדם ומבין על איזה עבירה באה עליו הפרוענות הזאת. מי ששומר את ביתו בוודאי מחבב את הצדיק. כשהצדיק עובד את השם נדבך ואינו משגיח על עמונם ללמד אותם, על ידי זה נופל ממדרגתו. על ידי הפרנסה שמפרנסים את הצדיק נמחה להם כל עוונותיהם, כמו הכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. חלק שני, על סיפורי מעשיות של צדיקים ממשיכים אור של משיח בעולם ודוחה הרבה חושך וצרות מן העולם. גם זוכה לבגדים נעים. בשבעת ימי אבלות של הצדיק, הקדוש ברוך הוא משפיע על כה, המתאבלים עליו מאור הגנוז מששת ימי בראשית. אל תטמע על החפץ שהאדם הוא ביה קטנה ובו תלוי כל העולמות, כי כן בכל מקום שהשכינה שרויה, מועט מחזיק את המרובה. כל אדם מצויר בזיו פניו גן עדן שלו. על פי רוב היראים, פרנסתם באה על ידי טלטולים. לפעמים הצדיק בא לטלטולים, הצדיק בא לטלטולים כדי שיבוא לעולם הבא לזכור כל אלו המקומות שהיה בהם, ועל ידי זה יבואו טובות לאלו המקומות. מי שיודע שמות של בני הצדיקים שבדור, הוא יודע כל המאורעות שיהיו. מי שמצדיק את הבריאות, כל חפציו נעשים בלי שום מונע. כשהצדיק נחלש כוחו, שאין יכול לעשות רצון קונו כמקודם, ידע שאין הקדוש ברוך הוא רוצה עוד שיורה דרך תשובה לרשעים. עיקר כוח הצדיקים הוא כשהדין נמתק היינו על ידי אחדות השם נדבך. כשהצדיקים מתפרסמים בעולם, על ידי זה מתחדשים ניגונים בעולם. מי שמוסר נפשו בשביל ישראל, דיניו אינם בטלים, וכאשר יגזור כן יקום. על ידי שימוש הצדיק בה חירות ונתבטא לקללות. אלו המקורבים ליראי ה' גם הם זוכים ליראה ולדעת. כשהצדיק נתעשר על ידי זה הרשאים חוזרים בתשובה. כשהקדוש ברוך הוא רואה איזה צדיק שיש כוח בידו לקרב בני אדם לעבודתו, אזי מעמיד עליו שונאים כדי שיוכל לקרב את בני אדם, כי הצדיק שאין לו שונאים אין יכול לקרב, כמו בעת ביאת המשיח ישבו בשלום, ואז אין מקבלים גרים. יש שני צדיקים, שאחד דיברו בהם כחרישה והשני דבריו בקצירה. או אחד דבריו הקמת הברית לזיווג, והשני דבריו הם ממשיכים את הזרע, ומהווים את הבלד בבטן אימו, ומגדין אותו, וכן שיש מחלוקת בין שני הצדיקים האלו, אל יתערב זר בתוך דיבורם שמדברים זה על זה, כדי שלא יקלקל המכוון. כשהולכין על קברי צדיקים צריך לזה זכות שיוכל לאסוף רוחו ונשמתו לקבר, שיהיה כאילו הוא חי, כי אם אין זכות, אזר רוחו ונשמתו עולים למעלה לתוך שאר הצדיקים. הייתה אז אזכרת שמות הצדיקים יכולים להביא שינוי במעשה בראשית, כלומר לשנות הטבע וסימן לדבר אלה תולדות השמיים והארץ, אלה שמות, ואלה שמות בני ישראל, גזרה שווה. מי שיודע מארץ ישראל שטעם באמת טעם ארץ ישראל, הוא יכול להכיר באחר אם הוא היה אצל צדיק אמיתי על ראש השנה אם לאו. כי מי שזוכה להיות אצל צדיק אמיתי על ראש השנה, אזי בכל מקום שאיש הזה מסתכל נעשה אותו האוויר בחינת אוויר עד ארץ ישראל, ועל כן מי כל אחד כפי הוא מחויב להרגיש ארץ ישראל כשפוגע ומתוועד יחד עם זה האיש שהיה אצל הצדיק המתי על ראש השנה כי על ידו נעשה אוויר בבחינת ארץ ישראל כנ"ל. השלמה שאל אלוהי לצדיקי אל הסגוי ברמאותה איש ואישה אשר לומר שקר הבנים שלהם יהיו מתנגדים מי שאוהב כזבים הוא מבזה את הצדיק דיבור תורה הוא נביאים וחכמים בלשון הוואי על ידי שקר מכשיל את הכשרים בגילוי עריות ושליחות דמים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 המשיא ביתו לתלמיד חכם מענה ומנכסיו, העושה פרקמטיה לתלמיד חכם, זוכה לתחיית המתים. עיקר הישוע הבא אין אלא על ידי אמונה, ומידת אמונה היא לפי מנהיגי הדור. כשהולך מרב לרב, אז צריך לחזק אמונתו באחדות השם נדבך, כי הלימוד מהרבה מלמדים מזיק לאמונת האיחוד, וכן הרב שיש לאמונת האיחוד, הוא יכול להעיר לכל תלמיד ותלמיד כפי כוחו, וכל תלמיד אינו שומע אלא מה שצריך ולא יותר. תחילת הצדיקים גדולה מהקרבנות ומזיווגן. כשמתה אשתו של אדם אז זה כאילו נחסר לו עצם מעצמיו, אבל הצדיק, אף על פי שאשתו מתה, אינו נחסר לו עצם. וזהו על מען אותיות אחת מהנה לא נשבר. מי שהצדיק נעשה אכסניה אצלו, נתברך בבנים. יש כוח ביד הצדיק לקלל את האדם שלא יהיו לו בנים הגונים. מי שמשתדל שיהיה פרנסה לדורשי השם, על ידי זה יזכה שלא יוצאו בניו לתרבות רעה. על ידי אמוני צדיקים הבנים חיים וקיימים. צריך לחזה אחר מועל צדיק וירא שמיים. מי שאין לו בן זכר ירגיל את עצמו להביא מתנות על ידי חכמים ויאמר פרשה של ביקורים. כשהבית מזומן לברכה, אזי כשהצדיק בא לבית הזה גם הברכה באה. המבזה תלמיד חכם או חברו בפני תלמידי חכמים, אב אפיקורס גם נקרא מגלה פנים בתורה. כותונת של הצדיקים מכפרת על שפיכות דמים. אין להתגאות בהשגות גדולות ומעשים טובים, כי הכל על ידי הצדיק שבדור, והוא אצל הצדיק כעט אצל סופר. כשנזדמן לחברה בלי דעת בוודאי יש לך גאווה, ובזה מראים לך שעדיין אין אתה צדיק. מי שמלביש את עצמו במלבושת ללמיד חכם, והוא אינו תלמיד חכם, אין מכניסין אותו ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא. על ידי הכרת צדיקים תזכה לבינה ודעת. כשתעשה חסד של אמת עם צדיקים, תזכה לדעת שכל הדברים, אין תפילה, אין אכילה, אין שאר תענוגים, כולם עם דרך השם. דע, לפי גודל ידיעת התורה וטבעי העולם, כן נמסר ונשתעבד העולם תחתיו, ולפיכך, היו נכנעים מהראיות תחת דניאל, כי דניאל היה חכם גדול, וכל רז לא אניס לה, והיה יודע הטבע אריה, והטבע מתנהגת בידיעת התורה, והיא תחת יד הידיעה. חכמי הדור הם כנפי הדור. לפי חוכמתם כן התקרבות הדור והשגחתם או להפך, היינו התרחקות חס ושלום מהשם נדבך ולעתיד לא יצטרכו להשיג לקותו על ידי חוכמות כי יקוים בנו ולא ייכנף עוד מורך. מי שמכיל פרנסה לצדיקים מובטח שישמור אותו השם, הן בדרך הן בים. על ידי חיתון תלמידי חכמים או על ידי זה, על ידי זה נתמנים דיינים כשרים. כשיש איזשהו דין על ישראל חס ושלום, אזי הקב"ה מגיע לצדיקים כדי שיתפללו על ישראל ומי שאינו מתפלל אליהם, הקדוש ברוך הוא כועס עליו. הידי שבעל הצדיק, ביאתו בעצמה יכולה להמתיק הדינים. גם אמרות שנותנים לצדיק, הנתינה בעצמה ממתיקה דין. לפעמים מתעכב הדין על ידי ראש הדור, ולפעמים על ידי הדור. כשיש פלוגתא למעלה באיזה דבר, הם סומכים את עצמן על הצדיק שבעולם הזה. מי שיש לו חולה או צער בתוך ביתו, ילך אצל החכם ויבקש עליו חכמים או שברך אותו. לפעמים הצדיק, הצדיק הדור בכעסו שיכעוס עליך ממתיק דינים. לפעמים הקדוש ברוך הוא מפיל את הרשע לאיזו הוא צרה כדי שילך אצל הצדיק ויבקשו להתפלל עליו. כשניתן רשות למשחית אין מבחין בין צדיק לרשע ולא עוד אלא שמתחיל מהצדיק. על ידי שימוש צדיקים נמתק כדין. לפעמים מסתירין את האדם במידת הדין בזה שהצדיק מגביה ומתפאר את עצמו על זה האדם. מחשבות טובות באים על ידי וידוי שמתוודים לפני תלמיד חכם. מי שאינו מאמין בהצדיק, על ידי זה אין ליבו נכון עם השם מטבח. מנשאים את בן צדיק כשאינו הולך בדרך ישר, כדי שילך בדרך ישר. כשרוצים לנשא איזה צדיק ולפרסם אותו, אזי הקדוש ברוך הוא שולח מחלוקת בין הרשעים. כשהצדיק מתרומם, אזי עולם טמאים עליו. על ידי אהבת הצדיקים מתנשא. הצלחה באה למי שמאכיל תלמידי חכמים על שולחנו. להצלחה, תשמע כשהצדיק אומר איחוד השם, היינו שמע ישראל. על ידי אמונת חכמים בהצלחה. סגולה להיריון שתישא אצלה עץ קטן מגג שעל קבר הצדיק. על ידי מופלגי חיפי הדור מרעין את העירה, ועל ידי העירה מתנוצצת זכות אבות, ועל ידי התנוצצות האבות מתעוררת תשובה בעולם. על ידי הדיבור רע על איזה צדיק מת, מרעין לו חלומות מבוהלים. כשאחד מבני ישראל נתפס בתפיסה, על ידי זה לפי בחינתו, נסתמו מעיינות החוכמה מחכמי הדור, ולהפך כשיוצא מהתפיסה. הצדיק מתייגע אל איזהו חפץ, או על איזהו דברי תורה להשיגה, ואחר כך בא זה הדבר על אדם פחות בלי יגיעה ועמל, וכל זה כי כבר הפתח פתוח. מי שצריך לאיזה ישועה ישמח את הצדיק. על ידי שימוש צדיקים יבוא ליראת שמיים והוא הדין להפך. אדם שהמון עם מתברכין בו בידוע שיש בו יראת שמיים. מי שיש בו יראת שמיים בוודאי ישמע לכל הצדיקים. מי שיש בו יראה בוודאי יכניע את עצמו לפני הצדיק. על ידי המתנה שנותנים לצדיקים מי שדובר על צדיק, לסוף שנתבזה בעיני כל. מי שפוגע בכבוד של צדיקים, על זה נופל לחולשה. מי שאין לו הבנה בלימוד, ישבוטת אל צדיק, גם על ידי זה יזכה ללמוד תורה לשמה, או ישתדל לעשות איזה תענוג לצדיק, או ילמוד בשמחה, או יקבל את השבת בשמחה, או יקבל את הצדיק בשמחה. על ידי קדושת השם מטבח, ההתנשאות של ראשי הדור בתוקף ועוז, ועל זה נחשב בעיני כל המצווה של הכנסת אורחים, והידי זה הלומדים זוכים שהלכה כמותם. הידי לשון הרע מבזה את הצדיק. מי שאין לקבל לשון הרע על, הצ, על צדיק, הידי זה יזכה להימנות עם הצדיקים. הלועג על דברי חכמים נידון בצוער או תחת. מי שעושה מריבה עם הצדיקים, בידוע שמחשבותיו רעים. הנואפים, לרוב הם בעלי מריבה לצדיקים. לפעמים הקדוש הוא מחזק לב הרשעים כנגד הצדיקים במריבה כדי שיהיה להם הפלה. כשמתנגדים חולקים מהחסידים ורוצים לבטל אותם עם מלאכת שמיים, על ידי זה נופלים ונבזים בעיני עצמם. מי שאירע לשונאו של צדיק, על ידי זה יזכה לנצח תמיד. שני צדיקים אינם יכולים לדור בעיר אחת עד שיהיה להם אמת. לפעמים כשהרבה צדיקים חולקים על צדיק אחד, גם הקדוש ברוך הוא מסכים עמהם אף שהאמת עם הצדיק האחד, והצדיקים ממשיכים את רצון הקדוש ברוך הוא עמהם. על המחלוקת שחולקים על הצדיק מתעוררים מלחמות. כשהצדיק יש לו מחלוקת עם אחד ויכול להציל את עצמו בממון, יציל את עצמו ואל להשתמש בצדקתו. המחלוקת שיש בין שני צדיקים לטובת ישראל תדע שגם למעלה יש שני מלאכים שגם הם חולקים גם כן ואין להם מכריע אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו. על ידי שדוברים על הצדיק, על ידי זה נתגבר הפילוסופיה בעולם וכן להפך. מי שנותן עיני שכלו לא תמיד לחקור את ראשי הדור ומעיין בהם בעין הבישה על ידי זה נופל לרעב דלעתיד, עין הוא לא רעב ללחם, וזה רעב, עין בתוך רב. מי שפורץ גדר של רבנן, נעשה עני. בכל אשר תעשה, תבקש את הצדיק שיתפלל עליך. הגשמים נעצרים בשביל צדיק שלא נספד כהלכה. לפעמים כשאין לצדיק מזל לפרנסה, אז מקימין עליו איזו מתנגדים, ועל ידי זה נותנים לו פרנסתם הראוי להם. מי שהוא ישתדל לספק מזון לדורשי השם. דיבוריו של הצדיק מביאים פרנסה. מי שמוסר את הצדיק יורד מנכסיו. על ידי ניאוף נופלים הצדיקים. על ידי שמקונן למיתת הצדיקים, על ידי זה משבר את עצמו מאהבת נשים. בזכות שהנקבות נזהרים מניאוף, כבוד הצדיקים יתגדל. מי שליבו נופל מההתלהבות ומחמת ששונא את הצדיק. הצדיק שמנהיג באמת את העולם לא ייפול מחשיבותו. על ידי התקשרות הצדיקים לא ייפול ממדרגתו. מה שהצדיק מקבל ממון מהרשע, אף על פי שזה הממון הוא ספק גזל, אף על פי כן מותר לקבל ממנו, כדי שלא יקבל הרשע לעצמו את תלמיד חכם, רשע, ויאמר עליו שהוא צדיק, וייתן לו הממון, ויחלוק על הצדיק האמת. מה שספרים קדושים שצדיקים נגנזים ונבדים ונשכחים מן העולם, כמו כמה ספרים של תנאים וקדמונים שנאבדו ונשכחו, הוא טובה להעולם, כי על ידי זה נאבדים ונשכחים ונעקרים ונמכין ספרי מינים ואפיקורסין הרבה ימח שמם. מי שיש לו עצבות יסתכל על הצדיקים ויבוא לו שמחה בלבו. מי שיש לו ייתן מתנה לצדיק תדיר. קרבת הצדיקים משמח את הלב. סגולה להסיר עצבות שישמע את צדיק נכבד כשהוא מזמר. בשעה שבה פחד הרשע בידוע שבזה השעה הקדוש ברוך הוא נותן לצדיק את אהבתו. שי טבילות מבטלים הפחד גם ייתן מתנה לצדיק. מי שבא לצדיק ושואל את הצדיק עצה ומפר עצתו אחר כך על ידי זה נתפס בתפיסה. מי שעוסק בפדיון שבויים, גדולי הדור נכללים בו על ידי זה. כשנופל לך שמחה בלבך בפתע פתאום, זה מחמת שנולד איזהו צדיק. הידי הנדיבות יבוא לאהבת הצדיקים. לפעמים נתקיים קללת הצדיק כל ימי חייו, ולא לאחר מותו. חכם, אפילו על בחינם, ואפילו על תנאי באה. הידי בידך לצדיק, תבטל ממך הקנאה. אין על האדם לאכול על שולחן הצדיק קודם שתבע לקריו. כשהצדיק בא לבית הרשע, הבית מתברך, ודווקא שהבית מזומן לברכה. אסור לספר בשבחן של רשעים, אבל מקום שיבוא משבחן שבח לצדיק, מותר לספר קצת. נאה הוא מתקבל לקדושי השם, שיעשה מסך ומגן עד שממנו יברח כל איש מציק ורשע. כשאדם גדול מרגיש איזה כאב בעיניו ידע שבנו או תלמידו עשו איזו עבירה. זכי הרהוט יכולים לראות על החלפים של השוחטים את כלי הבית מקדש. כשתשמח את הצדיק תוכל לעבוד את השם בשמחה. גדולת צדקה שמקרבת את הגאולה וכו' ונקרא צדיק גמור. מי שמפרסם את הצדיק זוכה לשמחה. כשהשרים של מעל המתגרים, תכף אי תיגרן יתאבא בין האומות ובין החכמים. מי שעובר על השבועה בידוע שאינו מכבד ירא השם. רפאפה יתיב בתעניתה אל שקרא לתלמיד חכם בלשון גנאי. מי שהוא מקודש יותר הוא רחוק מהשינה יותר. הבלבושים שעושים לצדיק, כל מלבוש יש לו סגולה בפני עצמו לחפר. צריכים להתענות שמצערים את הצדיק. על ידי אהבת צדיקים יכולים הצדיקים להחזיר את העם בתשובה. מי שדרכו תמיד להחזיר בני אדם בתשובה בזכותו מבטל מחשבות זרות מגדולי הדור. על ידי כל שופר מאדם כשר, עצר רע נשבר ומתעוררת תשובה בעולם. מי שאוהב את הצדיקים יכול להחזיר את בני אדם בתשובה. כשתרצה לעשות תשובה תבקש מהצדיק שהוא יכניס אותך לפני השם נטבח. הבוחר מתאבל על אדם כשר מוהלין לו כל עוונותיו. מצווה להחזיר את בני אדם על כל דבר פשע ואם אתה ירא שלא ישמע לך תאמר דבריך בשם צדיק אחר כדי שישמעו אותך. תפילת אחר מועיל יותר מתפילת עצמו ואפילו צדיק צריך לתפילת אחרים. קודם בתפילה תיתן צדקה ותקשר את עצמך לצדיק, לצדיק הדור כשהקדוש ברוך הוא מעניש איזה רשע שיודע בו שלא יעשה עוד תשובה והצדיק מתפלל עליו יותר מדי, על ידי זה נענש הצדיק. מי שמשמח את הצדיק, תפילתו נשמעת. לפעמים הקדוש ברוך הוא אין מקבל תפילת הצדיק כשמתפלל על איזה אדם, כי הקדוש ברוך הוא יודע שהמשיך זה האדם את הצדיק בחטאים מחטאיו.